a visszaszámolásnak most már egy eléggé elegáns szakaszába lépett a civil rádió és benne a Kejfej ugye a mai nappal együtt azt mondja 1 6 11 16 műsor lesz nézőpont kérdése, hogy az sok-e vagy kevés ma a 2019 november 29-e, péntek van taksonyi és illom napja, ami azt jelenti, hogy legközelebb már decemberben találkozunk, december másodikán, amikor hétfőn este, kora este, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, fél 8-tól. Sok szeretettel vannak várva, tehát másodikán, este fél 8-tól. Addig bőven van idejük kitölteni a kérdői.civilradio.hu oldalon megtalálható kérdőívet, amelyet aztán felhasznál a rádió a további élete rendezése érdekében. Ma 2019. november 29-e péntek van, 5 perccel múlott reggel 7 óra, és nagyjából ez a pár perc áll rendelkezésünkre, mert hogyha a terveink szerint alakulnak az események. Szia Kálmán! Akkor előbb Piko Andrással, majd Navracsis Tiborral, Baranyi Krisztinával, végül Bácskai Jánossal beszélgetek, hogy nagyjából 9 óra 3 perckor, de semmiképpen sem később, mint 9 óra 12 perckor vegyem a nyúlcipőt, de szerintem inkább 9 óra 3 perckor, hogy rendelkezésére álljak az ATV Civil a pályán sorának, hogy aztán... Ma a 2019. november 29-e péntek van, 5 perccel múlott reggel 7 óra ez a Kejfei Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, és Fiala János 14 éven a uliaknak nem felette, és felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. A városban 6-8 fok között van a hőmérséklet, biztos van, ahol 5 és van, ahol 9. Van, ahol borult és van, ahol felhős. Ez egy plurális műsor, sok mindent megenged. Ha telefonálni akarnak, én biztos, hogy semmi most nem fogok ajánlani az íg egyet a világán, akkor a 0614890999, valamint a 0636771161-es számot tudom ajánlani a szíves figyelmükbe. Figyelek, ha van, mire lesz. A 2019. november 29-e péntek van, és a pontos idő 10 perccel a reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit azaznakról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora. Piko Navracsis Baranyi bácskai. Ez a mai szellemi álmokfutásnak az étrendje. A Niedermüller Péter és Csorbai Ferenc és a jövő héttel egyébként terveim szerint nem egy jó kifejezés, de ki is fúj a közéletiség az utolsó két hétre. Kizárólag azokkal szó jó értelmében vett kötelezettségek maradnak, amelyek együtt jártak eddig és együtt járnak talán a jövőben is az életemmel. A jövő héten szerdán 8 órakor lesz legközelebb fürjes Balázs interjújút eszembe. 2 másodikán, hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lokáljában, a belépés díjtalan. Aki nem volt azért, aki volt azért jöjjön el. kérdőiv.civilradio.hu kitölteni a kérdőivet a civilrádió jövőjé jövője okán. 0614890999 és 0636771161 még néhány másodpercig. egészen más meccest ját, látott. Én azt láttam, hogy volt egy csapat, amely tisztességesen küzdött, hogy kiemelkedő lett volna, hát attól olyan messze volt az én szememben, mint Makó jeruzsálem de hát különbözőek vagyunk. Viszont hallásra! La és egynénya másodszor.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 sokkal felülreprezentáltam az összes többi kerületnél, most azon gondolkodom, hogy igazságtalan vagyok-e vagy sem, de lehet, hogy valamit kihagytam, de alapvetően... Hát talán az, az, az... én asszáim már, tehát...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 Polgármesterek azért Baranyi Tiszta ne tagadjuk, el, el, sokat tett azért, hogy érdekes legyen. Soproni Tamás, vagy Níder Péter szintén nálunk, meg, meg én azt érzem, hogy van egy kiemelt figyelem a Fidesz sajtó részéről is, ezt most nem tudom hova tenni. Uh, és hát nehéz vannak, is, uh... nagyon jól beszélsz, nehéz is. Csak alapvetően egy olyan pali számára, aki ma talán még egyszer a héten föl tudja kapni a fejét intellektuálisan egyébként borzasztó állapotban van vagy mit el tudom képzelni, hogy te is. Olyan úgy tűnik, mintha lennének A-típusú, B-típusú és C típusú hétköznapok, tehát lennének uh, Fideszes hétköznapok, ellenzéki Hétköznapok, és vannak hétköznapi hétköznapok, és valami belül azt hogy ez így nem működik. Igen. De, uh... És... Tehát ez a holnapra megforgatjuk az egész világot, ez most van. Igen, van egy fajta türelmetlenség. És... Nem csak az, hanem hogy te is, hát ez a most aztán megmutatjuk a világnak, hogy milyen az igazi polgármester, és milyen az igazi 8. kedvet. Igen, de azért talán annyit hozzátetek, hogy nem elsősorban ilyen nagyon olcsó épfersz Nem, a felsvetődöt. felé mennék, hanem olyan problémákat kell szerintem megosztanunk, és erről őszintén beszélni, uh, amely problémák valódi erkölcsi, az embereket érdeklő erkölcsi, dilemmákat vetnek föl, például itt van ez a szabadságmegváltás, aminek kapcsán tegnap végül is visszavontuk a javaslatot, és lesz egy vizsgálat, hogy valóban uh, uh, szabályosan történtek-e az elmúlt években a polgármester és a polgármestereknek a szabadság megváltásai egyszerűen,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 és akkor összekötődik egy másik dologgal, hogy a PIKO állítólag elvette a 13. havi nyugdíjat, vagy a 13. havi juttatást a szociális egészségügy. Ugye az és... egy interjún belül derül ki, hogy e, itt az átadás átvétel kapcsán plusz Atkári, mi minden derül ki. E, ezt egyébként a korábbi önkormányzat hogyan tudta megvalósítani úgy, hogy neked ez most nehézségbe ütközik, vagy nem megy? Ez mindig úgy történt, hogy elvonták a... Munkahelyeken, tehát az óvodákban, bölcsödékben, egészségügyi intézményben megmaradt bérmaradványt. Ez azért egy tetemes összeg, és a bérmaradványt kiegészítették az általános tartalékból, és így juttatták. Kapta? most Az a... Kapták a bölcsis nénik, mindenki, tehát vezetőtől egészen a, ta a takarítónénig, az óvodai dolgozók vezetőtől egészen a takarítónénig, és kapták a védőnök. Szóval a senki más? Cs csak ez a szféda? De a hivatalban nem, meg mások nem. Differenciáltan Ezeknél... vagy ugyanannyit? Illetve mindenki a bérének megfelelt ezek Mindenki, szerint. akinek uh -huh. 400 ezer volt az az, metfoly, ezer, az annyit uh -huh. kapott, aki meg 70 ezer, az meg annyit Ez kapott. durván hány ember? Ez durván 662-3 volt Ez nem, nem kevés. nem kevés. Ez nem kevés. És idén több lett. Mert hogy amikor azzal szembesültünk, hogy az általános vagy az általános tartalékunkat nem meríthetjük ki azért, mert a gázkizárások miatt tartalékolnunk kell a társaság megsegítésére, akkor hoznunk kellett egy nehéz döntést. A nehéz döntés az volt, hogy most két része osztjuk ezt a szatokat. Lesz gyutatást. egy és egy 2020 folyamán. De a karácsony lesz a nagyobb. A karácsony lesz a nagyobb, itt 100 ezer nettót kap mindenki, és kiterjesztettük az egészségügyi dolgozóknál, igazságtalannak tartottuk azt csak, hogy a védőnők, hanem az összes szak, ö, szakrendelőben dolgozó. Jó, hogy az emberek vak. azt képzelik el, hogy ugye kinyitja a PIKO az ajtót, és akkor ott nem egy ilyen izé, átjáró lesz, mint a 9. kelletben, amiről mindenféle hülyeségeket feltételeztek, hanem konkrétan csontvázak esnek ki, és közöttük az ember felfedez ilyen iratokat is. Akkor, amikor te ezzel szembesültél, az hogyan történt? Ez csak valaki bekopogott, és azt mondta, András, figyelj ba meg van itt valami, ezt meg kell, hogy nézed, mert eddig mi nem tudtunk erről. Ez hogy van? Hát ez nem csontváz, ez egy. Én ez ezt egy értem, benenter... ez, ez, ez, ez, rosszul fogalmaztam. Csontváz, a te, a, tehát nem csontváz, hanem egy olyan kötelezettség, amivel eddig nem voltál ig tisztában. Igazad van, rosszul fogalmaztam. Hő, a igen, hát ez úgy történik, hogy leülünk, jönnek be a problémák, és jön az ajegyelő, hogy polgármester úr,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 fizetésre, évvégi fizetésre, és akkor a polgármester elkezd vakarózni, hogy mit csináljon.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 hogy hogyan kezeled azt a konfliktust, hogy kiutalt lakásokban önkényes lakásfoglalókat? Feküdjünk egy pillanatig, pedig a másikat sem fejeztük be. Ott végül is milyen döntés született, illetve az elmúlt hét mit produkált? Ott az a döntés született, hogy minden egyes helyre ki fogunk menni, hogy nem toleráljuk az önkényes lakásfoglalást, húzunk egy cedurát, húzunk egy határt, és azt mondjuk, hogy aki innentől kezdve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 Ez egy folyamat, ugye, amit nem én intézek is adva, Tehát ez a Közvetáros Gazdálkodási Központjának, a munkatársainak az ügyességén és elhivatottságán múlik. Kell keresni olyan Van egy kizikra. pontrendszer, vagy ez mennyire szubjektív? Tehát ugye te múlt héten ez nagyon most pontosan elmondtad, ez... De a szempontrendszer az, az most alakult ki? Nem, nem, nem. Ez most a konkrét helyzetre vonatkozó megoldás. Ugye azt mondjuk, hogy, és egyértelműen közölni is fogjuk, hogy nem toleráljuk az önkényes lakásfoglalást. De ez mit jelent magyarul? Tehát ahol nincs gyerek, annak el kell hagyni a lakást? Természetesen. Függetlenül attól, hogy ő ezt ne fogja nevezni? Függetlenül attól van olyan, aki már harmadszor vagy negyedszer ö, ö, patint föl egy, egy lakást. Tövet. Ilyen egyébként már be is következett? Tehát akinek felet ajánl, vagy hagyja el a helyiséget? Nem, folyamatban vannak ezek az ügyek. Mondom, minden egyes esetben megpróbálunk. Ö, minden e, személyes, e, e, hogy milyen körülmény figyelembe ja, értem, lenni. de hogyan van további hely? Tehát, miközben ő egy önkéntes lakásfoglaló, Rádásnak, vagy e, igen, egy olyan e, ingatlant elfoglalva, amely nem az álmok álma, milyen még kevésbé, de létező álmok álma van a nyolcadik kerületnek, amit föl tud ajánlani? Hát nézz, ez a. Van egy családsegítő központ nevű szervezetünk, az ő munkatársaik keresnek helyet, megnézik, hogy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 a horizontális igazságosság eh, sérül akkor, amikor az egyik szegény ember befoglalja a másik elől a lakást. Hogy ezzel hogyan eh, tud az önkormányzat eh, kezelni? Ez nyilvánvalóan eh, egy lakhatási válságnak a, a szimptómája, ami egy sokkal nagyobb dolog, mint amit mint, mint egy önkormányzat tud kezelni. Ezek, eh, ezekről azért fontos beszélnünk, mert szerintem ez a politikának a lényege, meg a közügyek megosztásának a lényege, hogy Látni kell, hogy a politika uh, milyen uh, dilemmákkal uh, küzdködik, és hogy abban milyen uh, általános morális elvek alapján hoz meg uh, lehetőleg jó döntéseket. Szerintem nagyon régen elszoktunk ettől. Én tényleg komolyan hiszek ebben, hogy ezek megbeszélhetők, meg fontos átélhető problémák szerintem. Akkor jön a bizalom vissza a politika iránt, hogyha ezeket együtt végig tudjuk gondolni. Azt tudom, hogy egy ilyen beszélgetés után, például Józsefvárosi Facebook oldalakon óriási vita megy arról, hogy akkor most a pikó jól csinálja el, vagy nem csinálja jól. Nagyon sokan kritizálnak, hogy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 beleértve, hogy a legszegényebben most többet kapnak, az évvégi jutatás sosem volt betervezve a költségvetésbe, és hogy nem igaz, hogy a Fidesz jó pénzügyi helyzetben adta át az önkormányzatot. Ez így van. Ez így van. A, gyakorlatilag, a, ugye itt két részről beszélünk, egy 6 milliárd forintos államkötvény portfólióról, amelynek minden egyes forintja le van kötve, már eldöntött fejlesztésekre programokra, és van egy kb. 5,5 milliárd forintnyi ilyen folyószámlálán lévő pénz, ez a mindig bejövő iparűzési és más adók, amelyek jönnek be, és ez jelenti tulajdonképpen a költségvetésben vállalt kötelező, meg nem kötelező feladatoknak a fedezetét tehát jön be a pénz, és aztán majd kimegy, majd más látjuk meg, hogy lesz-e, hogy valóban bejött-e annyi pénz, mint amennyit terveztünk, és hogy milyenek voltak a kiadásaink. Egyszerűen most tanulom én is felelős gazdálkodást a, a, a, az önkormányzatnál, a polgármester csak úgy folytathat, hogyha pontosan tudja, hogy milyen pénzből tud költeni. Ugye nálunk és ez az volt, hogy működési költségre, csak működési költségre, félretett pénzből tudsz.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 politikusnak járhat-e olyan kívánsága? Ez ami a gulyásféle kormányi fonos van. volt. Így van, és ráadásul ö, számomra meglepő módon gulyásgerdre azt mondta, hogy az a gyakorlat, amire itt hivatkoznak, mint általános joggyakorlatra, az a kormányhivataloknál nincsen. Nincs, Nem beszik ki, igaz. akkor elvész a szabadság. Akkor tényleg miről beszélünk? A dolog lényege az az, hogy megnézzük, ugye ö, ezeket a szabadságokat ki kellett volna adni,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 Ugye önnel nem könnyű, mert ön ugye azért nagyon sokszor érzékeltette 8 óra tájékán, hogy önnek már mennie kell, vagy el is fáradt, vagy nem tudom, akkorra kerültünk ilyen kényes témákhoz, és akkor az ember nem húzta, és most se húzza ezeket a beszélgetéseket, de ahogy önnel is nagyon szeretek beszélgetni, én valójában mindenkivel szeretek beszélgetni, de nem mindenkivel egyformán könnyű. És azt meg kell önnek mondjam, különös tekintettel, hogy ebbe az országba jön haza, ha én egyáltalán jól érzékelem, hogy az önkormányzati választások Budapesten sok mindent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 koalíciós, hogyha a KDNP-séget nem akarom uh, megváltani. Kétszeros uh, többsége bíró kormányt uh, tud alakítani, és így van többség is a parlamentben. Ez nem olyan dolog, ami szerintem, ami, tehát, ha azt mondom, hogy rendkívüli, annak van valamilyen mellékíz, amit nem szeretnék mondani, de, de hogy ez. Tehát én, tehát szerintem ez nem egyirányú utca, tehát nem, nem, nem arról volt szó, hogy dikt, diktatúrásodik az ország, hanem volt egy, előállt egy olyan politikai helyzet,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 kilépni a, a, az írdomosnak tartott demokrácia keretében. Jó, csak azt kérdezem Öntől ennek a beszélgetésnek a keretében, amiben még 28 alfejezetet lehetne nyitni, hogy annak mekkora jelentősége van egyébként, hogy ez maga azért jön létre, már mint az a szituáció, amiben a merevséget fel kell oldani, mert maga a merevség szült egy olyan eredményt, amely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 Sokkal nagyobb többségű van az Európai Parlamentben, de egy hárompárti koalíció következőképpen törékenyebb. Tehát mindenki eldönteti, hogy ez most akkor jobb vagy rosszabb.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 delegáció alá Ez tulajdonképpen elő, de utána még a törvényalkotó szervek, meg kell vitatni. egy el, el, elég de. sajátos konglomerátumban vagyunk, mert Bulgária, Csehország, Litvánia, Lettország, Szlovákia és az Egyesült Királyság, hát aki ebben talál valamilyen rendező elvet az más csodákra is képes, de lehet, hogy ön segít nekem. Ugye ők nem írták alá. Igen. A Horvátországban is órás beletpolitikai viták voltak miatta,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 A, nem, nem igazán. A, amit, amit von der Leyen akar, illetve biztos, ehhez is kapcsolódik, persze, de amit von der Leyen akar, ez ennél sokkal ekkert ő azt akarja, hogy a, a biztosok, biztosok kabinetje és általában a bizottsági intézményrendszerben, a vezetői körben nők és férfiak közel azonos arányban legyenek képviselve. Tehát nem megy bele a társadalmi nemekben, nem, nem megy el a nem identitás szabad megválasztása felé. Csak ez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 Federica Mogherini, Marianne Taysen, uh, Vera Jurova, Violetta Buls, uh, uh, Esvjeta Bienkowska, Maria Gabriel, uh, uh, Margreta Vestager, Cecilia Malmström, um, 89 nő lehet a uh, tehát rosszabb, tehát a mostani? Valamivel rosszabb, hát a 15-11nél nem sokkal rosszabb az, hogyha most talán 9. És az annak idején, amikor ön miniszter volt, és mondjuk a minisztériumban a főosztályvezetőket néznénk, akkor ott milyen volt az arány? Azt hiszem, hogy nekem az államtitkáraim között kifejezetten, Szabó Erika, Balatoné, Mónika, ők kifejezetten Szaguarika, Balatonémónika, ők, ők voltak az igazságügyi területen, ugye a Síróvi volt, a parlamentjántitkára a Répári volt két női államtitkáron volt, helyettes államtitkárok között is volt több. A Kimben a közületes és édesanyi nem volt, szerintem, drámai a rossz a férfi női arány. Milyen leköszönő biztosnak lenni? Különösen, hogy egy hónapot ráhúzott, tehát azért. I igen. Hát egyrészt egy, egy, egy nagyon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 Nem, nem, nem, nem, nem. Én, én lezártam ezt a történetet. Az életemben ilyen, ilyen fejezetek vannak, amik itt dobozokban sorakoznak. Időnként felnyitom őket, belenézek, de bele, vissza is zárom őket. Tehát, um, egyben azért nem is, hogy mondjam, nem, nem akarom így, nem, nem akarom áthozni az ottani életet. Oké, Azt nekem, hogy volt-e búcsúbuli? Nem. nem, nem, nem szeretem az ilyeneket. De egyébként a többieknek volt? Arra tudom, valószínű volt. A kabinetszőnökön megkérdezte, hogy engem zavar-e, hogy ők ő összejön meg egy vacsorára, ami nem sőt kiféten örülök neki, de én nem szeretem az ilyen, én nem szeretem a karácsonyos vacsorákat. És e a Junkertől? Búcsú Már búcsú. úgy általában, vagy búcsúzásként? Búcs, igen, igen. igen. Búcsúzás, én azért nem, hogy ő utoljára volt kollégiumülésen, akkor én nem voltam, mert akkor valamilyen,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 É, igen, igen. Hát a klasszikus értelmében ez vagy december egy vagy január egy De azon kívül van e bármi más? Hát, alakulóban. De ezekről mindig akkor szeretnék már beszélni, amikor már. Sok amikor lekötetlen már... értéke van. É, nem mondanám. Nem tehát nem, nem, nem vagyok hogy mondjam, nem, nem sétálhatok föl a le a szobában esetten, hogy és nézeketem az órámat, hogy mit kellene még csinálnom, hogy elteljen a nap értelmesen. Nem, sok minden van, amit tennem kell.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 Írek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Éventel 7,6 %-kal kellene csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig ahhoz, hogy el lehessen érni a Párizsi Klímaegyezményben kitűzött célokat, derült ki az ENSZ környezetvédelmi programja által Genfben bemutatott éves jelentésből. A 2015-ös egyezményben az országok azt tűzték ki célul, hogy 1,5-2 Celsius fok alatt tartják globálisan a hőmérsékletemelkedés mértékét. A Meteorológiai Világszervezet éves jelentése szerint a széndioxid és más üvegházhatású gázok légköri koncentrációja rekordmértékűre növekedett 2018-ban. Barsó hazavitte az értékeit egy korábbi bejelentésével összhangban, a Lengyel Központi Bank hazaszállította a brit jegybanknál elhelyezett aranytartalékának közel a felét. A Lengyel Központi Bank azt közölte, hogy a brit jegybanknál elhelyezett mintegy 100 tonna aranyat szállított el, de még csak nem 123 tonna aranya maradt a Bank of England rezorjaiban. A teljes lengyel aranytartalék értéke mintegy 42,3 milliárd zloty, azaz mintegy 3300 milliárd forint. 99%-os pontossággal mutatható ki 13 rák típus, mindössze egyetlen vércseppből egy módszer révén, amelyet a Toshiba Corporation japán technológiai konszert fejlesztett ki. A friss bejelentés szerint az eljárás néhány évvel a jövőre kezdődő tesztidőszak után kereskedelmi forgalomba kerülhet. A szakemberek szerint a módszer lehetőséget ad arra, hogy már a korai stádiumban felkínálják a pacienseknek a szükséges kezeléseket. Az egyebek között gyomor, nyelőcső, tüdő, máj, hasnyálmirigy, petefészek és melrák kiszűrésére alkalmas technológia lényege, hogy megvizsgálja a vérben lévő mikroerenesek típusát és koncentrációját. Ez ráadásul mindössze két óra alatt történik meg. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet! Andrással már beszélgettem, Ön is azon polgármesterek közé tartozik, aki nem nagyon panaszkodhat a tekintetben, hogy nincs a személye iránt média érdeklődés. Hát igen, ez így van. Néha az embernek az az érzés, hogy annyi mondandó nincs is, mint amennyi média érdeklődés van, független attól, hogy ön körül azért határozottan megpesdült az élet, és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 Egyebek között Navras és Tiborra, hogy vajon az a megváltozott politikai légkör, ha egyáltalán van megváltozott politikai légkör, amit az ember tapasztal, az vajon minek tudható be. De Örre, Karácsonygergeire, Piko Andrásra mindenféleképpen úgy néznek, mint hígtörőkre, akik egyébként már a 2022-es parlamenti választást készítik elő, és azért e tekintetben olyan súlyokat raknak önökre alappal, alapnélkül, ami aztán a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 hirtelen, akár rövid időn belül megváltozhat bármikor. Igen. Uh, De akkor csak egy kérdés, ezek szerint tegnap Bolgár úr Füriés Balázsra beszélgetett, hosszon, ha Hosszan, hosszan, uh -huh. valamikor fél hat előtt. Én ott maradtam, az autómban is hallgattam. Uh, egészen hihetetlen volt. Tehát, uh, ráadásul ugye arról volt szó, hogy a stadionépítések a uh, és az egészségügyi intézményeknek a finanszírozás, a GDP arányosan hogyan történik, és ebben nem volt felkészült teljes mértékben fűries Balás Balázs kérdezte, hogy milyen adatokkal dolgozik a bolgár, mondta a bolgáról, hogy KSH adatokkal, erre nehéz volt mit mondani, és aztán abba az, azt a részét választotta, hogy de ezért ettől függetlenül az összegek maga, maguk abszolút -e nagyobbak lettek, mint a kiadások, az egészségügyi kiadások, amire természetesen az volt a válasz, hogy rendben van, de a, a GDP arányos részük ezzel együtt csökkent, tehát mind a két fél próbálta valamilyen módon védeni a Mundér hozzá hozzátéve, hogy itt nem egyszerűen csak stadionkiadásokról van szó, hanem a prioritásokról, hogy ki mit támogat és Igen, milyen arányban. De az is egy olyan beszélgetés volt, amihez hasonlót én nem hallottam, még csak megközelítően sem. Beleértve, hogy ez ugyanaz, mint a Mester utcai rendelő, amely egy Mester utcai rendelőről ugye Füries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 Nem, nem, nem. Nem öntől szépen... hallom először, de meg fogom hallgatni, akkor is utána is ez nézlek, Tegnap nem... volt, ez egy tegnapi indexcik. Azt, hatá... Azt mondja, hogy a Ferencvárosi mesterutcai Szakellátó felújítása és bővítése, amit Barayni Krisztina Ferencvárosi Polgármester szabott a világbajnokság támogatás egyik feltételül, és ezt a főváros is megerősítette, például biztosan megvalósul a következő években, akkor is, ha támogatna a fővárosa VB-t, és akkor is, ha nem. Azért ilyen mondat korábban nem volt? Nem, az biztos. Nem hogy, hogy, nem, nem, hogy nem, hogy mondat nem volt, de kérdése volt, meg semmiféle uh, véleményítköztetése se volt. Ugye ez geneték, mennyi pénz? Ez 4 milliárd forint. Ez rengeteg? Rengeteg, úgyhogy ebből szuper szakrendelő lesz kívül-belül, uh, európai módon felszerelve, uh, valóban mindenre fog jutni, úgyhogy.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 vagy bizonyos céloknál a kiadásokról, hogyha ezt nem hajtják végre, és más kormányhatározatokat mondjuk elébe sorolnak ezeknek. Tehát lehet, hogy betervezve rengeteg pénz van egészségügyre, de elköltve az utóbbi tíz évben, hát az konvergált a nullához.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 ez ugye a november 25-én 5 órakor tartott rendkívüli ülésnek a jegyzőkönyve, hogy mit kér Ferencváros. Ez hogyan jött össze. Hát ez. Ugye ez az, az atlétikai jött... stadionról van szó, csak hogy az emberek értsék, hogy. Az mondja, igen, legyen de. Vagy igen, legyen is. Ez... És... Ez úgy jött össze, hogy.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 én találgatni kezdjek. De van ilyen De azt látom, igen, biztos, hogy van ilyen ok, mert azt látom, hogy tényleg hihetetlenül fontos ennek a megfelelőse. De hogy én jól értem, azért ez egy olyan dolog, aminek a nyitjára ön szívesen rájön. Nagyon szívesen rájönnék, igen, igen. Hiszen mert egyébként a, ha ez, ez nyitját, lehet, akkor, akkor hogy... Lehet De így, ugye arról beszélünk, így, hogy sokkal-sokkal ez... sokkal több mindent is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 Hát én a, igen, tehát hogy igyekeztem budapesti, délpesti és ferencvárosi érdekeket összegyúrni ebbe a... Ebbe és forintosítva ez nagyjából mennyi lehet? Hú, ez... hát csak a Kisduna kotrása körülbelül 10 milliárd forint, a szakrendben 4 milliárd forint, az óvodás szerintem egy és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 Igen, tehát hogy oda hozzanak egy ilyen típusú állami megberuházást, mert hogy egy ilyennek a megvalósulása vonzza a magánbefektetést. Ugye ez a hatodik pont, a azt mondja, hogy Budapest főváros 9. kerület, főerencváros önkormányzatának képviselőtestülete felkéri a kormányt, hogy vizsgálja meg az Országos Szétségnyi Köftár új épülete Ferencvárosban a déli városkapú területén, vagy az azzal határos barnamezős területen történő elhelyezésének lehetőségét. A Nemzeti Galériát nem kérte. Nem, csak kértem, de azt is szívesen látszik, Jó, közül. azt ezért ugye egyszerre ez, érzékel, ez egyszerre ez ez ezzel... vicces és egyszerre nem, tehát ez egy ilyen de nagyon fura e, dolog. Ezzel összefügg, ezzel összefügg egyébként a legutolsó hatázati javaslat, a, a Koppány utca, a Földvári utca Soroksári úti tömb töm a finanszírozása,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 Um, azt kérdezem öntől, hogy ebben a, ebben a folyamatban, uh, anélkül, hogy neveket vagy pártokat mondana, bárki is bekapcsolódott abból adódóan, hogy olyan kiváltságos helyzetben, mint ön, uh, nem nagyon vannak, csepelődje az más megítélés alá esik, és akkor azt kérték öntől, hogy ugyan már, ha már ebben a szituációban van, akkor nekik is segítsen? Nem, nem tudok ki erről.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 gondoltam ezt az egészet. Mert így, aztán, így aztán hogyan, hogyan ébredt ugye valamkor, hát nem is hajnalok hajnalán, de nem sokkal de, éjfél előtt. Áldán, Igen, gondolom. éjfél előtt ért véget a, a, a Ferencvárosi üdés, és ehhez képest másnap reggel a 166 per 2019 november 27 kormány kormányhatározat, az úgy, úgy, úgy, úgy, kis, úgy köszönt örre, hogy hát ahhoz hasonló köszönésben az embernek nagyon, olyan nagyon nem volt része. Nagyon jó látja. Megtárgya, elfogadt volt. Megtárgyalta, ideges. elfogadta, áttekintette, igen. pont. Igen, igen, régen voltam olyan ideges, mint aznap reggel. <gül> Szintén szóval város telefonálgatásba kezdtem, azokkal az emberekkel egyeztettem, akik nekem tekintély személyek a politikában. Hogy ez most micsoda?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 de Budapest feltételének a része Ferencváros feltételrendszere, és ez csak együtt teljesülhet, külön-külön nem. Hát téve, hogy ugye itt még utak, meg egyebek, tehát azért ez még sok minden egyébben ki fog egészülni. Um...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 egy felajánlás jó voltából, már mint aki rendelkezik ezzel a frekvenciával, és ott nagyjából ugyanabban a struktúrában fog működni, mint amilyen struktúrában eddig működtem, és ezzel kapcsolatban kiterjedt sorozatot folytatok, függetlenül attól, hogy a 444. nak az tetszik-e vagy sem. Tehát én számomra ön egy fontos szereplő, mint hogy Bácskai János is az volt, a 444. pedig egy sajtóorgánom. És csak azért mondom, mert nyilvánvaló, hogy az, amit ott megfogalmaztak, az nagyon sok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 nagyon, és nagyon uh, nagy ellenérzéseket kelt bennem, és ez érkezne bármelyik Jó, oldalról. azt meg kell, hogy értse, nem. hogy egy olyan orgánum, amely az összes partneremet megkeresi, a tekintetben, mint számon kérőszék, hogy ők egyébként óhajtanak-e velem együttműködni, vagy sem, azokra én nem tudok uh, úgy tekinteni, mint akik egyébként... Ez melyik orgánum? Ez Engem a 444.hu, nem... 444. Engem ilyennel nem, nem keresett. Dehogy nem, a 40... dehogy nem, megkérdezte öntől, hát még válaszolt is. Ja, ja, igen. Ne, ne, ne, ne tehát ez, a ne Arról, ez, hogy most, igen, hogy én felbordtam ezt szerződést, igen, nem Igen, arról, igen, de ne haragudjál. De, de mi de, de hogy... köze van ehhez Az, hogy van-e, vagy sem, erre válaszol, de azt egyébként, hogy fel akarja, akkor miért nem kér, Jó, nem. Igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hát a, hogy e tekintetben veri haragom, kérdésére, az... az... igen. Az eredeti kérdésére válaszolva, ö, számomra is meglepő módon nagyon sok... Ö,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 Azt hiszem, tisztelt BK, hallgattam, néztem tegnap az egyenes beszédet benne, azt a részt, ami a Ferencvárosi Kommunikációs szerződésekre szólt, és nem tudtam eldönteni, hogy abban én hol vagyok. Minden az elmúlt hetekben olyan méltatlan támadásoknak voltam kitéve, amelyeket nem hagyhatom, hagyhatok reagálatlanul. Arra kérem, soron következő november 29-eiben a hónapban utolsó beszélgetésünk alkalmával tegye egyértelművé, folytatjuk ki az együttműködés, beleértve, hogy az nem a BT-mel, hanem a lendű egyelőre meg nem nevezett műsorszolgáltatómal történik-e vagy sem. Üzleti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 Okán, ami nem szerencsés.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 ne kapcsán, hogy jobban teszem, hogy elköszönök. Néze, én azt gondolom, hogy ezt a döntésemet nem önérzeti kérdések fogják eldönteni, tehát nem az, hogy milyen volt az, az akkori kapcsolat, amikor ön még Bácska János sarát Ez nem lenne helyes lépés tőlem, és ezért is mondtam önnek, hogy... hogy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 egész eleve, nagyon fura volt nézni, miközben ezt a hallgatóim számára egy tízes skálán az ember kettesre se próbálta elmondani, mert nekik ez nincs közük, és az, hogy bennem közben ez érzelmileg milyen háborút indukál vagy indikál, azt meg nekem kell tudnom megoldanom 62 éves koromban. Köszönöm a rendelkezésre. köszönöm a hívását! Azt a tegnapi második gólt azt jobb lett volna elkerülni, de az egy hatalmas gól volt.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 ezt ez, ez sokkal összetettem. Badmár, én hogy van, hogy... is. tisztában, hogy ez a folyamat ez nem ért véget. Abszolút nem ért véget. Nem, hát ez ö, folyamatosan alakul, főleg azután, hogy én jellegben vagyok a képviselőtestületben, és ö, én is kíváncsi vagyok rá, hogy, ö, hogy mik lehettek a, az igazi okok. A, a rajtam kívülálló okok inkább ez az, amin izgat, mert a, a saját... Ö, gyengességeimmel, vagy, vagy hibáimmal, adott esetben, mik voltak, azok, azokkal már nagyjából tisztával vagyok, és képeződött Inkább a környűlállás az, ami izgat. Lehet-e rendezett és normális viszonya önnek a mostani polgármesterről? Hát ez csak tőle függ. Örön nem? Nem. Nem, nem. Hát ez az első, hát én elég régen sportolok, és elég régen gyakorlom ezt a viszonyulást, és habitusban is megjelenő külső jeleket, hogy mikor vége a meccsnek, akkor, akkor ott sok idő nincs eldönteni, hogy ki el az ember, és külön. De De az mindig, az, az mindig alapos és jó döntés, megbizonyult az én életemben. Hát bíróval, a bíróval az engem főrúgó játékossal a stb. a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 hogy véleményk nyilvánítsanak, ami az önök helyzetét illeti, az mennyiben rokonítható el mennyire kell azt értenie másnak, amit ön tett, ami egyébként némileg vagy nem némileg szembe megy azokkal a kulturális szokásokkal, amiben egyébként mi élünk, és amiben ilyet nem illik visszautasítani. Tehát valami de nagyon nyomul sok De szévedés. hát semmilyen kulturális szokással nem megy szembe. Nézzem meg bármilyen meccset, bár hát ugye minden analógia, mint tudjuk, sántit, de nézzem meg, hogy egy-egy, mondjuk foci meccs után, vagy legyen a Skayak verseny, vagy bármilyen sport teljesítmény, de lehet politikai teljesítmény is, hogy ki.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 önről szól a tekintetben, mint ami a feldolgozás része, tehát már mint az új vezetés dolgozza fel a múltat, és, és most nem arról az ajtóról beszélek, ami az irodából kivezetett, mert azra talán mégse kéne szavakat említeni, vagy szó szóval de, de miért nem? Ne mert ugyan. az rangor aluli. Hát oké, okay, de számoljuk össze, hogy hány médium választotta ugyanazt az utat leszámítva a blikket.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 hogy miközben én kifejezett gesztusokat tettem a 444 javára, tehát uh, újságíró, te, új, újságírói teljesítményeket méltattam, de hát legutóbb a hócipő kapcsán, és amit Ács éltet az lehetetlenné teszi azt, hogy én. Tehát legegyszerű lenne őket nem létezőnek tekinteni, csak hát a tevékenységüknek a következményeivel viszont nekem is szembe kell néznem. Tehát uh, gondolatját bezárva. Azon biztos elgondolkodnék az ön helyzetében, hogy ezek az orgánumok önre miért tekintenek úgy, mint akivel egyébként érdemes felmosni a parkettát. Ezt, ezt, ezen érdemes lenne gondolkodni. Mint hogy a 444 az összes videóját úgy kezdjön el, hogy ööö, és akkor... Ez de... Nem... Ja, hát igen. De hát én perben vagyok a 44. Azt én, lehet, De most a többiről beszéltem, hogy vajon a többiek miért tekintenek erre, ö, önre így, azon érdemes. De tehát, nem, nem, ez sem így van. Tehát, hogy nem kérdezték nem, meg? Biztos vagyok benne, á, az világos, á, szerintem a hallgatók is tudják, de a, tehát, hogy nem vagyok benne, bizt, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit nem kérdeznek meg. Persze, persze, de hát... Na, okay. de, de, de, de vannak olyanok, akiket megkérdeznek. Engem sem kérdeztek meg, tehát engem is csak a tény érdekelőtek, a, a, a részletek nem érdekelték őket. De az index már pedig nem vette át. Inén ezzel mit tudok foglalkozni, mert hát ez, ez őket még Jó, csak ön hozta szóba? Ma eljön az ideje. Hát persze, hogy szóba hozom, hát azért ez elég feltűnő, nem, hogy a újságírás etikai kódexének a nulladik szabályát nem tartják be Akkor, akkor hogy menjünk tovább? És akkor miért e... gondolkodjak velük ezen túlmenően? Hát. Jó, de most itt nem csak arról van szó, hogy az ember hogyan viszonyuljon a sajtóorgánumokhoz, hanem ahhoz, és most a beszélgetés inkább erről szól, hogy az abban leírtak mennyiben felelnek meg a valóságnak.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 botrányairól elhíresült Ferencváros. Tehát azért ez szerintem egy idő után sok. Tehát gombózból is sok, meg ebből is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 Hát Eben Ebben igaza van, de az önkormányzat vette át. Tehát az önkormányzat is benne volt a finanszírozásában, és azt nem mondom, hogy annak Holjná. megfelelően kell táncolni a táncosnak, vagy hegedülnie, hogy szokták mondani, a vendégvizet, akkor annak megfelelően kell játszani a primásnak, de azért ezek szempontokat. Hát igen, de a kiállítás, a kiállítás fontossága, a jelentősége, és akkor ilyen szavakat kéne még sokat mondani, az messze fölül múlta és eltörpült mellette az esetleges esztétikai vagy képkiválasztása, vagy nem tudom, mincs, de 800 képről beszélünk 17 helyszínen. Mért, méltatlan erről, tehát ezt a megnyitni ezt a vitát, mert, mert a, a sikere meg, hát a sikere meg, ami most is látható még a visszhangja, az, az messzefölül fölül múlja, ezt, ezt.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 itt van előttem egy másodperc türelem, csak szeretném olvasni. A sajtóban megjelent, hogy Ferencváros korábbi Fideszes vezetése úgy használta a kifizetőhelynek az önkormányzatot, hogy kényszertörő cégekkel és fantom alkalmazottokkal kötött szerződéseket. Éves szinten több tízmillió forint ment el névleges feladatokra, mint például a tanácsadás vagy kapcsolattartás a médiával.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 Hétköznapi szavak, de azért egyezünk meg, hogy ebben karácsonyi meglepetést én nem olvasok. Hát az a klub rádióban, majd elküldöm, két, két perc, ötven másodperc lehet hallani. De ki, a... ki, ki fogalmazza ezt karácsonyi meglepetésnek? Hát csóti is Hát így, ezzel akarja meglepni én... a válaszolót. És... Hát, igen, ja. igen, igen. igen. igen. igen. igen. igen. oké, okay, csak, csak ugye, csak hagyjuk utaljak ugye válaszolok ezekre a fantomszerződésekre, és csak emlékezzünk vissza arra a nevezetes esetre, amikor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 bebizonyosodott, hogy ezt a bizonyos ingyenes parkolási szerződést ezt az egyik kollega vitte be a rendszerbe, adta ki a 444-nek, és ebből lett a púlpárlé, és mivel egyébként nem volt használva ez a parkolási bérlet, mert hogy én se tudtam róla, meg a beliklen se tudott róla, ezért a bűncselekmény mármint annak a,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 ebben a sejtetett ö, újság, meg online médiában megjelent hűtlenkezeléset, hát kérem szépen. Nem a, ez, ez már maga a bíróság, tényleg. Egyben ö, azt kérdezem, hogy abban a talózásban, amit a HVG végzett, ö, abban bármelyik elem mellett óhajt e megszólalni, legyen a Ferencvárosi Lokálpatriót Egyesületben Dajs László és feleségének jutott szerep, vagy Veres László feleségé, vagy az Opp kötőjel Karé, vagy Ács Mónikáé, vagy Lanckorkároé, vagy Oroszki Péteré, vagy pedig uh, a vizuális... Mennyire, mennyire szerencsés bármelyiket is kiválasztani. Kiválaszthatjuk csak azért, mert egy egy régió ö, újságíróról van szó, és ugye emlékezzünk csak vissza, hogy milyen egyszerűen és populista módon úszómesterezte le a nő a, a, a Ferencvaros újság főszerkesztőjét minthogyha a valamikori ö, foglalkozása és egy újság főszerkesztése között lehetne egyenes vonalat húzni, vagy annak arányosságán, vagy minőségében,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 Valamint december 2-án este 8 8-tól nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lakájában. Tiszteltel Pialó, a 16 ügyvédi irodával, hogy nem jött szóba báskönyúlta. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát ha lesz boranyikus filmelv együttműködés, hanem lesz ez a két tipot, hogy egymás után nagyon-nagyon szomorú volt. Zéró hat, és nulla hat, harminc, hét, egy, hat, egy. 0614890999 és 0636771161 kérdői valamint hogy másodikán, este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lakájában. Öröget. Szerintem a nabracsics volt már a napembele. és 0636771161. Figyelek abba, Figyelek abba, mire! Nulahat és először. 0614890999 és másodszor.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 Nullat, egy, 9, 9, 9, 9, és Urat, 36, egy, senki Töbet. Jó regget, Jó csak egy mondat, Baranyi Kristina interjúhoz vagy reporthoz, nem tudom, jól látja-e. Én azt szürtem le belőle, hogy mi most vívódik, hogy mi, mi jó neki, hogyha önnel tartja a konzultációt, vagy ha nem. Hogy ez mennyire pozitív, vagy Nem, nem az Itt nem erről van szó, igen? itt arról van szó, hogy az együttműködés szed, mert egyébként ugye a Pikóval is beszélgetek. Igen? Én ugye nagy valószínűsége egy másik frekvencián fog szolgálatot teljesíteni, ezt majd az elkövetkező időszakban elmondom. Bocsánat, csak egy fél mondat, nem kell természetesen ezt megtarthatja az inkognitot. ez a másik frekvencia, ez, ez éteri dolog lett. Igen, ugye, a frekvencia nem jól. tud más lenni, uram. Jó, bocsánat, nagyon jó, köszönjük, uh, ennyi elég. És ott hasonló gazdasági konstrukció Aha. mellett dolgozom, fizetést nem kapok, jó, uh, most itt nem, is ez a... nem, nem, nem, nem, csak azt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 Döröpont, fiala gmail.com. Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra. Ádám teljes! Önök a rádiót hallják.